أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي يبعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وارد بما قسم الله لك تكن أغنى الناس او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دودہ شریف اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک وسلم علیہ لما قابل قدر ازت من دماغ سلمانانو لون خدمت کې یور جمعه مایه حدیث مبارک رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم بیان کړلو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په خپل یو مجلس کې ارشاد او فرمایي چې څوک ووي هغه سړي چې زوړتا پنځه خبرې او دا خبر آور او اورا پنځه خبرو تعلیم ولا ورکو او هغه پنځه خبرې ازدا هم کې او عمل کې هم راوړي او به نور و مسلمانان مؤمنانو ته هم ورسې حضرت ابو هريره رضي الله تعالى عنه اور تو وویل چې دا پنځه خبرې زیاته مهم او عمل अहम ور کوم او نور مسلمانان مؤمنانو ته به هم برسو کې اولنی خبره هغه داوا پیغمبر علیہ السلام فرمایل اتقي المحارم تكن اعبد الناس په ته دا ناجائز حرام او دا کارون نزان بچکا نلوه فرهزگار او عبادت گزار د انسانانو غوګر چیږي د دې ا ټکړه د حدیث په متعلق څخه متشريه او تبشیل تا خدمت کې ماس کړو اصلي داو چ اصل کې اندري شيزه دي یو هغه خبره دي چې هغه اوامر وای چې الله جل جلاله او د تاریخ کلي خایسته پیغمبر صلی الله علیه و سلم داو خبرو پکولو باندې حکم او امر کړی چې یا فرائز دي او یا واجبات دوهم چیز اغه هر اخارونه وه خبر دی چې اغه لمنهیات وای چې د الله جل جلاله د طرفنا او د سید المحبوبین صلی الله علیه وسلم سلم د طرفنا د هاغونه منع راغلی نه راغلی چا ته منهیات وای ګناہوں مولا غناہ نوای نه د غناهن نادب کېدل حکم الله او داغه خلی پیغمبر کړی چې دا ډول خبره یو زیشي نو بیا سړی له عبادت گزار شي بیا فره ازګار شي یو سړی د نفل عبادت ډېر شوق سره کوي منځونا روزې صدقات نفلیا ډېر شوق سره کوي او ډېر اغه کوشش او جده جهد پکې کوي خلې کیند ګناہوں نزان نه بچکې ته حرام نزان نه بچکې جائز او نجائز نګوري نو خالي د نفرونو پکاول سره د سړی فرهزګار دی الله جل جلاله په دربار کې نه دا عبادت گزار دی تر نشوي ذکنا وافل فتا په قیامت کې خدای ما او تا نه نکي ولیدنه خپل نن نکو مباحه ولیدنه فل صدقه نکول نفر وجد د پختنه له تلام او تا نه نکي البته داراته و چې دا حرام کار دی ولې کول دا زما او زما د کلي حبيب مخالفت ولې کول او دا داسه د دا دنیا د صدر او د وزیر اعظم پته نه ده پشت نه ده دا ذو رب العالمین جل جل الہ سوال او پشتنا هغه اول ډیر زور د چرتي اولی یادکار کول دوه من ټکړه په دې حدیث مبارکی هغه داد 40 بما قسم الله لك تكن اغن الناس په دې الله جل پا تقدیر باندی اللہ جل هو په تقدیر باندې چې الله جل جل تا په قسمت کې تا پن نصیب کې سلی لیکلې وي په هغه راضی شه په هغه قناعت وکړه او چې کله ته په هغه راضی شولې په هغه قناعت وکړه ته کوم أغنَن ناس ته ډېر زیات نہایت لوی مالدار امیر ترين شخصیت بته امیر ترين شخصیت هغه څوک چې الله او داغه کلي پیغمبر ورته مالدار او غنی و غنی ي غنا مونږ عام معشرې کې د غنا او د غنی تعریب دا کوو چې ډې ریزیاتي پیسې ور سره وي او روپ ووي بګلی وي موټران وي ګاډي ور سره وای دا ډېر مالدار غنی سړی غنا دې تا وي چې ته چاته مه تا جنې د چا پر دې دنیا تا د سترګې نه نیولې سیر چشومي و سترګې د مړې سچو خدای دې رکړي وي باور راځي دا پیسې مال دولت دا غنا نه ده دونه د چې پیسې در سره وي تنګ دست نهي چاته محتاج نهي خو ډیر مالداران د اتنه بخیل ه چې خالص دیوال ده دون بخیل ده نو که دا, دا سره سړي احتیاج ختمې دي نو په کال چې به مالداران بخیلات نه په لګې دا چې دا پیسې خالی دا یو سی ده چې ضرورت ووربانې پوه کېږي ستای چاج وربانې پوره کېږي دا غنا نه ده مالداری نه ده پیسې دولت منې نه ده نغناته و د حاجت نه بیناس کېدل د بل چامالتهسترګې ن ول د بل چا بګېلهسترګې ننی ول او سچا الله جل جل تعالی درکړي په هغه باندې تکینات وکړي او په هغه باندې راځي او دا غیناه سنگه هاشيريږي چې سړی صحیح غنی او ګرځيږي دا غیناه تعریف څه ده رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم سلم ارشاد مبارک تا لیس الغنا من کثرۃ العرض بل الغنا غنا النفس وای مال دار کیدل دولت من کیدل دا دې ته نه وای چې تاسو را رूपी ډیری دی پیسې سره ډیری دی بنگلادي دا کوټا دی دا, دا، لانڈ کروزر کی غرزی کار ګاډی کی غرزی الیکوپټر کی غرزی ده غناء لنا بلی الغناء غنن نفس غناء آغا سیده چه صلای ده ظلو پا اعتبار بانده غنیل ظلو دی او دقا ده ظلو او دقا کناعت دا په مسلمان او په مومن کې او بهترین صفت تا او دا انا شریعت طرف نه مطلوب صفت تا وسره دی ان مالدار ده ډیر غنی ده وڅه خدای مال ده خو لیکن دومره زیات وګی وی یو بنگلی فسې میثوی د دوو فزې دو وی د س د دروي فزې سلور وی او اسمه یو کرول دی چې دوا کرول شې وی چې دوا وی وی خای نه چې وی خاله ونه څو ډیری خاله دا غنی نه ده دا نہایت فقیر ده دا دون غریب دا چې د قصی سره نه پہزان او خره نه په دین ولګيږي نه په ځان ولګيږي پسو غریب حفاظت مال کې سمجه کړه دې اوس په ناکنات او دا غنا چې سړی شران غنی شي او کناات او ته حاصل شي دوه امر په کار رسول الله مبارک صلی الله علیه و سلم په دې حدیث مبارک کوم چې تاسو خدمت کې دیئے حدیث مبارکی دیئے نلوی عظیم و شان تعالیم منگل را کئی دیئے نلوی دا ماشمان او باس علی که اوزے دا او باس شابس خلالی ما طرف ترا گو بس دونہی بس طبیعا بیاد غسینو کئی اوش دو دیئے شاید اللہم صلی علیہ سیدہ و سمجن رسول الله ما والاک سلام پڑھی حدیث کی موږ ته د خبر او تعلیم راکې چې البت غنی شي چې کله تاکي قناعت راشي یو خبر دومره خبره ده چې البت تا ته غنی وویل شي چې تاکي صفات رضا بالقضاء راشي چې الله جوړ په تقدیر کې کوم شیز لیکل ته په هغه راضي اغه د ځان لپاره کافی وله او هغه ځنه پاره یو قسم استحقاق مولې چې الله ما حق وګرځوي یا دو, دو خامانی کناعت او رضا بالقضا ان پر رضا بالقضا او بلچو ماباني بحث کو کناعت څه ته وایي چې حلال او جائز طریقه سره پر کاروبار برابر کی یا او اوددی کاروبار د پاره مناسب تدبیر زرایع او اسباب برابر دی دوا درم د چ سو نستاوس او کوشش کیږي هغه او کی چې ددی دروی خبرونه بعد کوم سیسه تا کیلاو شه بس تا هغه وای ماره پاره د کافی زما زما د زندګی تیرول د پاره کافی نه چه اللہ جز رو مال راکا زمان دونو استحقاقو بس خطا دیتا قناعات دی او دا قناعات دیر لوئی صفتا لوئی نعمتا لوئی را حقا قناعاتا او دا مومین اولا مصل مالا لی اللہ مطلوب دا دا شریعت وانا مطلوب دا تا سوت اوکی دی دنیا کی چه سون جگڑی دی اختلافات دی سبب دا, دا چه د حرس او د خپل هاوس او د لالهچ بنګیګا سمجھ کې راځي څو ورک کړه او دا واو چې د اخينات سره سوچ کې اخينات بسینګیا دا واو دا دنیا الله جل جلو هو داسې پیدا کړي دا چې پهدي دنیا کې د چا هم خواشاد پوره کېږي مثال په طور د یو سړی خوا شته چې زه د وز راظم جوړ شو او ما سره ډیر دنیاو دولت زما له ډیرې زیاتې بګلی وي زما له ډېر وي خو تقریبا د خدای خوااد هغې یو لست جوړ کړی وي او دا قانون دا په دې دنیا کې ټول خواهشات پوره کیږي لوینا لوی مالدار سره د داغي خواهشات نه پوره کی لوینا لوی صوفي او بزرګوی ولی والله داغي هم خواهشات نه پوره کی یو لوینا لوی عالم داغي هم ټول خواهشات نه پوره کی اوس چې خدای پاک دنیا د څه پیدا کړی دا چ پدیکې چې به زنه خوایشات ته سړی پوره کیږي او زنه به نه پوره کیږي نو موږ لپاره دعا لري یو لاره ده چې اوس ما خو کوشش Tale چې خوایشات می پروشي نو پینځه خوایشات خو می فرري او پینځه پاتید اوس الله جل مولا ته په تقدیر کې داله کلی چې دا پینځه خوایشات به پوره کیږي او باقی را پینځه ده او ما سلطان د چې دا به فرکیږي زه پریاو نه کو چیغه ځان پسما کسمه کولو خو لیکن کار کیګ نه څونه چې غم وکي څونه فریاد وکي کار کیګ نه بس پدې ځمالې ولاله خپله تقدیر داړه نو ټول عمر ما غم کې در باندې تیری حسرت کې و در تیری او د دې نتیجې بیا سي دې چې بیا سړی په خپونه هم پریشانی او نور انسانانه هم ور نه پرشانې تا یو مثال و یو افسر دے دا آغی ہزار دا. ہزار. اس دی د هغې ساعت هزار تنخوا ده اوس کلې پهې ساعت هزار تنخوا چا حکومت والله ورکي کنهې صبر وک ندای پریشان نه نور خلک پریشان خو کپری قناعت اونترله ندای هم پریشان او نور خلک هم پریشانه پریشان کی شولت پواد نه واړی ناکمل کی که زوند د لبر شولت پیدا کئ فله هاذا هرس او لالچ هغه په خپل هم د انسان نه پر پریشان کون کیفیت ده او نور انسانان هم پریشانی کې ورزول او کده ذوم پای شاد خوري پينځه پرشوله پينځه پات دي واستي الله پر رضا باندې راضيش وله ايده فيزا هم خدي خندا خندا سند قبول کړل او دي الله د دي نعمت شکريه ادا کړل په خپل هم د پریشاني نه محفوظ او نور انسان هم د پریشاني نه محفوظ خدا مو واونه ما تاس خدمت کې عرض وکړه چې د قناعت ته پاړه پیل حلال او جائز کاروبار مال دولت غټل خو لیکن حلال او جائز کې هم اعتدال دومره خبره پکې اعتدال ده اعتدال دا مطلب درمیانه د سنچو سبایل مونږ کړي نه او ته خطاوت او پهنی مشکو کول را رواني نه نه دیکېم اعتدال د شنو چې سټاپه دوه ماغو باندې مې بس له حلال قسمه برابر کړی شکر ده او ټول زندگی ټول وخت دې تور کړی چې بس پیسې وګټم او په دوه ماغو د پیسو ګټل سواری اگر کړه حلاله طریقه دا هم د قناعت خلاف ده دې د قناعت نشویل کېدل او تاسو وایي چې څلوري دغه شان حلال کار کوي دوه ماغي په آرام که به آرام به آرام وکړي څوموږ نو اعتدال دا هم پکاري چې دوه مفاولې دا ال یو مته د مشورې خبره ده چې پلانې دوه پر کاروبار او پا تجارت کې مصرف ده چې کل د شپې سملی په بام باندې د ګرمي په موسم کې نو پاسمان اسمان کې چې داستوري او ګوري موې ده خپل منځ کې تجارت کوي لګیږي دا غو خو ځی نه ځی کنه په اشاره د ویاو شي را کوم کوم کې تجارت کوي څومره کیناره خبر اعتدال درېم خبره کینعت کیدا ده کی چې دنیا به خادمه ده ځان جوړوي چې دنیا تا خادمه او ته مخدوم مخدوم او که دنیا مخدوم وا ته خادمه وي پیسې الله در لادر دنیا او دولت الله در لادر کړ وس حیران نشه دا چیرته پټ کې دم چسو کې اونګو محفوظ او د خرص وعلى زيندر نه ختاوی ځکه چې زړه دی غواړي چې دا دلته خرچ کما دا مړ پیسې به ختمي خرص وعلى ده بس دنیا مخدومه راته خادم او دا همېشه سوچو لر سره چې څنګه بزيات شي نو معلومه ست دنیا مخدومه راته خادمی او چې دنیا ده مخدومه اس ولہ تاوان دی او کله کله دنیا د حصول د دنیا د کټولو پلار کې د جان هم لار او صحت یې اهم لار شي کله کله خوینم په کلار شي خدای دی کی دین یې دي هم خراب شي تعلقات هم خراب شي د خپل رشتہ دارانو خپلوانو سره تعلقات هم خراب شي او چې کله دنیا مخدومه شي ته خادم شي دا تا فرصت نوی چیرې یو دیندار مجلس کې حاضر شي کده چې موږ مستاست تفریح کاوه هم ته په دوو دونیو باندې به جره رسید چې دوستا خبره وانه و سمونځ کې نه نهاله کم مصروفیت زیات الله انشاء الله یو الله والا رکھے نو سلو توفیق امره ته ملاوي ذکر خپل مخدوم په با خدمت کې لګي یو دی نه خبرې رز د کولو فرص هم تا ته نه میلاوي که نه او هل کې دنیاډر پااره ده چې دا زمون خادي م مونږ ص مخ سمکلاله خبره کا صاحب پختپل کتاب کی اوډې رااجفه وون وا لی کللی یو زلی زمو ساف ووم سفر مې کولو ایران ته لاړه او په ایران کې می د یو تاجر سره شپس ولا نو هغه دی یو خالصانه بنگلو فایسته او منګل کو پکور کیا هر څه تقریبا موجود پیر مالو دولت الله والا ور کړی ای دسترخوان وګړي د لو پمړی باندې ناس نو بیا تجارت والی خبر ایم کو نماور طول چسنبل تجارت ارادت یہمستو کنست ادراثیل یو حسرت یو افسوز مستا چ یو تجارتی سفر وکاو صح یو سفر وکاو بزخینه با په قل وطن ماره تجارتي سفر څنګه رتویل چه اراده می ددا چی ایران نیده ایران خودی که دا گندک واخلن گندک سلوه ای دا سلفا دا گندک والا ما او دا چین لیوسف او پا چین کی خرس کما او پا آغو پیسو مانی چینی برتن والا چک شوله آغا چینی برتن بیا رون ترارا او پا رون کی ورشم نی ورشم دا ور بانده والا بیا اغاو ریشم کوم ده هندوستان ترانه اغاو شم په هندوستان کی خرد که پا اغو پا یسوبانی په هندوستان کی لوحه واخله او اسپینه او اغاو لوحه شام تا یوسف او چکلان لوحه په شام کی خرد تکه پا اغو پا یسوبانی په حلب کی اینی واخلم اینه نی چی شو ده اینه دا اغه شي او ايني بیا يمن تراله يمن او چې یمن تراله نو په یمن ته اغه شي شي خرڅې کوم په اغه پیسې باندې یمنی چادر واله او بیا واپس عراق په ملک تراسم بیا په آرام کېنه بیا با په آرام باندې کېنه نو دا پورا پروگرام دی تاجر حضرت سادی رحمه الله ت ذکرک ورتوئی زمانی بی سفر پو باستا سر رایا دا دس عدیسا ورتوئی استا دس سفر پو رایا خوز زمان تبشیراؤ بکر دا دا چیو شیر دا, دا شدستی در سحرائی غور باری سالار بی افتاد السطور ویده غور پا سهراکی او مالدار سڑی روانو پا کچر باندی او کچر ولوی دلو دی مرشو فاغ غور سهراو پاغ زنگل که مال یو بل طرف تا پروتو مال پا زبان حال بانی ویل گفت چشمی تنگ دنیا دار را یا کن عجب پر کند یا خاک گور ویده دید دنیا دنیادار تنگ سترگی وکس سترگی چه سر چوشمی ناوور تاسل ده دید, دید سترگی چه یا قناعت یا خاک بور یا د قبر خواهو بی صبر لالچی او حری سنه اغا بدو خبری منی یا قناعت او یا د قبر خواهو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارک دا لو کان لیبن ادمه وادیان کچېره د یو بني ادم د پريولو یا کنده د مالوی لپتغ وادیان نو وې کڅکي دوه وي ان کان لهو ثلاث کدرې کندي ورسره وي لپتغ ا کڅوي ورسله لپتغ الثالثه نو درې مبه ما مایملون جوف ابن ادم الا الطراب د پیغمبر علی سلام مبارک فرمای چې د دې انسان اوګی انسان حریص انسان خیر ته د خاور نه ثواب بل هي چیز نه مړی ایسی چیز نه سمجھ کی راځی کی نه حرس او لالچ او حوس تلوی فتنه ده دا یو لوی سوځي دل دې امتحان نوي بیا چې صلیح حارث سو دا غي د هرس انتهاء نو کله چې په زو باندې هرس د علاج اغه اور ولګي د دې هرس علاج څه ده حدیث ته په پیغمبر علي سلام ده چې یو دنیا ده اوبد دین ده په دین کې به هميشه ډېر کسان تو ګورې چستانه په دین کې ډېر مخ کی ته م进程 کې چې په هغه پسې ځان اوراسه او اڅقناص متقې جوړ شي او کوم چې د مال په اعتبار دی هغه کسان له بغوري کوم چې تانه داغه حیثیت لاندې دی هغه سره دون په شي نشته لکه تاسو را دي ته په خپل حال باندې به شکر وکه وایي بخینه حضرت حسید شي یالو محبس ابنی عوض رحمه الله هغه چیرشل اگر او خپل ورته عليکي په زبا هميشه د ډیرو د مالدارانو سره کې نستلم نو هميشه به غم جنو فلم ارا اکثر هم ممني مالخ فلزان زیات غم جن او غمجين سوق نو قتل دغه زو مالدارانو سره کې نستلم دا او خپل ما نه خو زو بخفو دغه وانګلبا ما نه خو زو بخفو دغه سواري به ما نه خو زو نو بیا می دغه مجلس پری خو غریبانانو غریبانا سر سره بکې نستلم زما کپلم داغه نه خو زما بنگلم داغه نه خو سواری هم داغه نه خو او ما بشکر ویسلو فصطرحت به زو په آرام شوم د غم نه محفوظ شوم سمجھ کړه له خبر یو خبر نه ته كون خبس کوم نو را بعضی خلګوی چې دا فلانه ډیر فقیقین اعطى فقیقین اعطى ډیر زیاته ولی خپل هغه تجارت نه بڑھاوي خپل تجارت نه بڑھاوي ګوره قناعت دي ته نه وای چې تجارت کې ترقی مکووا تجارت کې ترقی د اشران منع ده او نه ده قناعت خلاف ده چې ته خپل تجارت کې ترقی وکې البته تجارت کې ماته خدمت کې عرض وکې چې جائز وي او نجائز به او که د جایزه د جایز پهتن لېږي د قشان تجررات حرام ده دا. دوم داله چې اعتدال به پ کې د چې چې په دماغو فکر باند همیشا د دنیا ګتلل سو وي اگر که حالاله طریقوي خو اعتدال یدال نه پاكي. درمیان کې در میان والی نه په نو هغه سړی پریشانی کې غورځ مشت کې غورځ او دریم دا چې دنیا به د ځام خاديمه جوړی ته خادم نه چې دا مخده شي سمجھ کړه له خبره که دنیا مخدومه شته شو خادم شوله دا دا نو تا روان دا چې بیا د دینداری د نلال شي د رسوله او نه صحبت صحبته تا ته نه میلاويږي دین به نشي ځکه کولای بس خو دنیا را به مست چرته محفوظ وکمو چرته کې نو څه چل ور باندې وکړه چې کله د غدري خبر راشه حلال کاروبار وي اعتدال سره وي ته د دنیا خادم نه دنیا نه تا خادمی بس د اخن عادت بس مصشم ملاوی دې بیا اثر نبي بی په تور باندې راځي یا الله څنګه دې هم حقدار نوم یا الله څنګه دې ګناګار يم مجرم يم خطاکار يم یا الله تاسو سمات راکې دا سب کې سب تا مهرباني ده په ما کې سری صلاحيت اولياقت نشته نو خدای پک پدې کیفیت باندې او پدې نصرې باندې خوشحالي کې خپل رضا پیښ لري کوي الله جنونو ته تول کې کناټ پیدا کوي وصلی الله تعالی علی خیر سرل کی محمد والي